Parlem de lletres. Tindrem el programa, com sempre, portant els llibres fins a l'audiència, de la mà de Dolors Sàries. Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Com estem? Molt bé, contenta, sempre que vinc aquí jo. Contenta. I a més sí. que, que, que, no sé si ho puc dir, però fa nom massa, et vas viatjar fins a París. Bueno, i, i això i, té conseqüències. I això té conseqüències <laughs> claríssimes, no? I això té conseqüències. Suposo que et vénen els records, les, Home, les lectures que tant, de tota i, la vida i, de França. I troballes que he fet així amb llibreries aquestes petitones que trobes sempre alguna cosa... Tu per aquí ja t'ho coneixes. La deixes tot a París i totes les llibreries Ui, no, i tot. Ui, no, mai, mai es coneix del mai. tot París, de tal manera que sempre ve sempre de gust tornar-hi. Sempre s'ha de tenir una excusa. Un <laughs> per descobrir. Mm. Bé, doncs, sí. uh, em sembla que també avui ens prepares una sorpresa perquè, a banda de, de parlar-nos de París, tenim punt musical. Tenim punt musical, que això sempre posa un to per, eh? per ambientar-nos. No? Exacte. Aviam, aviam en què ens sorprèn. Qui jour et nuit. Pas I aquesta música serveix per presentar-nos a quin autor? A Emile Zola. Emile Zola. Dir, això hi ja és cosa sèrie. Eh? Això ens posem de clàssics. Ara ja anem, ens ho bé la sí, cadira. exacte. I és una troballa, eh, jo no sé si ho mai el programa, però vull dir, jo sóc un amant de la literatura francesa però perquè la vaig començar a llegir des de molt joveneta i em va agradar moltíssim. I sempre dic que és la literatura mm, per un adolescent. És a dir, si una persona la vols engrescar a llegir, Sí? Li has de donar a l'edat dels 16 anys o així els dels clàssics francesos i segur que continuarà llegint. És que és impossible no llegir els clàssics francesos i no, no enganxar-te a la lectura. Llavors, Però no vaig... són... Allò quan, quan sentim, ja ho saps, no? que quan diem la paraula clàssic, a, al darrere doncs hi ha una connotació de, de lectura feixuga, de lectura allò, de moltes pàgines, de lectura a vegades densa... En aquest cas, què? A veure, mmm, no potser començar a persolar, perquè Solà és un escriptor diferent, però si sí començar amb un balzà com un Flaubert i, i estic, o no sé, amb un Guídemo Passant, amb un Dodeto... És que tots aquests escriptors, estic segura, un estandalt que el, el jovent el llegeix i no és ni feixuc, ni pesat, ni llarg, ni avorrit, ni res. És o sigui que Al ens podem animar completament, segur, no? Segur, Un roig i un negre no pot avorrir ningú. Seria o sa que <ríe> Sà, <sóc> elegi. <ríe> no? impossible, per favor. <ríe> el que passa que Solàia és una altra història, és quan ja t'has entusiasmat una mica amb la literatura francesa, llavors dius, vaig evolucionant, perquè tots aquests que anava dient són escritors del 19, inclús Olà, però són escriptors, diguéssim, previs amb ell. Llavors, el Zola va ser com un tancar una època, amb un correnetari que en parlarem més endavant, i llavors aquest senyor té una literatura molt crua, molt difícil, molt dura, i que una persona doncs, que potser no hagi tingut una preparació prèvia amb altres autors li pot sortir li pot resultar desagradable. Però jo veient el que els agrada, el jovent d'ara, que els agrada tot això de, de, dels vampirs, sí. d'aquest tipus de món una mica tètric i mm -hmm. una mica... Depriment, obscur. Sí, obscur, jo penso que no està tan lluny, no està tan lluny, amb la literatura de Solà. Vull dir, fins i tot es podria fer un estudi, sí? sí. Vull dir, això que fas vegades un... Una enquesta, no? Un no, baròmetre no, no. de... M més enllà. Fins i tot diria una tesi doctoral de comparar, per exemple, els gustos del jovent d'avui dia amb una literatura que ens pot semblar, o fins i tot amb cinema, que ens pot semblar banal, però si anés amb una miqueta més a dins i pensar per què els hi agrada on està els arrels, potser arribaríem a Solà i no seria tan, tan difícil trobar-li el paral·lelisme. Bé, Vull dir... aquí deixes una idea, eh? Ahí te la dejo. <laughs> a més, deies això de... Doncs, una literatura amb tot un obscur mm -hmm. i de fet amb el títol de la novel·la que ens portes avui sí. gairebé mm, ho dius tot, ja ho no? Ja dic tot, eh? Es diu El arte de morir. I l'he buscat en català, no l'he trobat aquesta novel·la. Eh, és d'una editorial que tampoc em hi sentit a parlar, que és eh, El olivo azul. Mm, tampoc els coneixia, llavors... Aquests llibres són aquests que vegades quan vas amb alguna llibreria i comences a remenar et trobes i dius, ostres, un zolà, i no el coneixia, aquests, aquestes obres. Què és això? Parles amb el llibreter, amb la llibretera, i et diu, doncs, agafa'l perquè t'encantarà. Vull dir, és un llibre d'aquests que s'han reeditat ara i tal que qual. Bé, bueno, total, que el vaig comprar seguint les indicacions i em sí. trobo amb un llibre... Jo no soc amant de la narrativa breu, no m'agrada massa. He de reconèixer que aquest llibre és un... són quatre narracions però m'han encantat. No quatre contes, eh? No. Més llarg d'un no. qu Són quatre narracions breus eh, que són... Totes quatre giren al voltant de la mort. Uh -huh. eh, però... Que això és molt fan també el gens de la mussa del Jordi, que en diverses vegades ens ha portat un autor allò, molt reconegut i, i molt de pes, però una obra doncs, que potser ha quedat més amagada. Que quedat no? amagada. Jo és que fins i tot he buscat antecedents d'aquest llibre i no l'he trobat. Eh? Vull dir No hi ha massa informació ni per internet ni enlloc. Però bé, existeix perquè el tenim aquí davant. Eh? I tant. I, I jo estic contentíssima que aquesta gent de l'Olivo Azul la l'hagin fet, encara que sigui en castellà no tinguem en català, perquè evidentment, els catalans tenim l'avantatge que podem llegir perfectament en dues llibres, vull dir que, com a mínim, i tant per tant, no sigui, és una sort. Jo us presento aquest llibre que, que més que res, eh, també vull dir que no us penseu que toca la mort des d'un punt de vista tètric ni, ni tràgic, sinó que és, a veure, la mort és una cosa per la quals tots hem de passar, és una cosa que ens hi enfrontarem nosaltres i tota la gent que, ens, que estimem passarà per aquest punt i potser mm, jo no sé tu, però és una cosa que a vegades potser li dediquem molt de temps a la reflexió i a vegades intentem no pensar-hi perquè ens fa una mica de mal o de besarda i procurem treure'ns una miqueta de sobre o sigui, és mm. un tema, una mica bueno, la, mort, la nostra societat, de fet no ens eduquen per, no per això anys enrere sí, eh? que hi ha altres cultures altres societats que realment sí. és un pas més, no? Sí. i que ho tenen tot com amb molt ritual i Exacte. i, i no amb molta normalitat Sí, sí, però sí. la nostra doncs, és un tabú, Exacte. ja fa anys que s'ha convertit en un tabú parlar de la mort. I, I, i tu perquè ets jove, Patrícia, però quan ja vas tenint anys i veus que la gent al voltant doncs, ha passat coses i penses molt sovint, no? Perquè dius Oi, és que tots hi arribarem. I és una cosa que la penses i dius automàticament, a veure, ho apartes igual, és igual, és que no vull pensar perquè Clar. et fa mal no, sí. pensar en això perquè perquè no estem preparats perquè no, no en sabem. No ens han educat eh? per això, per, per, per, per reflexionar-hi, no? No. Llavors, aquest llibre en concret, que fa al Zola? El Zola agafa l'amor com protagonista, com un personatge secundari com un argument, com un tema eh, és una cosa inevitable absolutament per tant ell aparteix d'aquesta base i que a vegades és al final d'una història són quatre històries amb aquest llibre i a vegades és l'inici d'una altra història, és a dir, tant pot ser al final com a l'inici. I que és una cosa que tenim tots a sobre i que realment a la nostra vida hauríem de reco·locar allò que correspongués perquè no ens fes el mal que ens fa. Ja. Eh? Aquestes són les quatre històries. Però, abans de començar a parlar una miqueta d'aquests quatre contes, no, no, no són contes, sinó aquestes quatre narracions breus d'Esolar, mm. potser fem una mica una breu biografia, tot i que en aquest programa d'Esolar ja en vam parlar una vegada quan vam estar parlant del Jack Kees, sí. eh? vam parlar una mica, però potser només ens vam basar que amb, amb, aquest amb aquest acte no? històric, que avui no, no, ja no en parlarem, sinó que el deixarem així, el passarem una mica per sobre. Diem qui era l'Emil Zola. L'Emil Zola era un escritor francès, com hem dit, del segle XIX. És una... una a veure, espera't un segon. És una persona que, perquè ens entenguem, anava a uh, darrere dels situant-nos històricament, primer hi havia els romàntics, que tots sabem el que era el romanticisme, uh -huh. després van haver-hi els realistes, que són escriptors que, sempre després d'un moviment eh, determinat, eh, en literatura sempre en un altre que és pràcticament el contrari, l'oposant, no? La llei del no? pèndol, no? És la llei del pèndol. Llavors, després del romanticisme, va venir al realisme i era, doncs, al contrari, tocar de peus a terra, mirar la, la societat que ens envolta, mirar el dia a dia, la quotidianitat, però potser ser sempre des d'un punt de vista, um, a veure, no tràgic, sinó, doncs, bé... Una mica la, la, negatiu. Eh, tampoc negatiu, jo penso, eh?, sinó tal qual. És a dir, sense posar-li el que fa normalment la literatura, ja. que és d'hora la píldora, que és posar una mica d'ambientació... No, no, és a dir, si jo m'aixeco matí i tinc molt fred a casa meva, doncs tinc molt fred a casa meva, no, no pinto una altra situació. Hmm. Doncs això en els realistes, que Espanya en tenim molts representants i també en tenim... Eh... Doncs a França, a Espanya, de totes maneres, de realistes en tenim un gran, una gran representació, i a França també. Però després va venir el que va ser... Eh, bueno, I de realistes en tenim els millors, per mi, que són els russos. És a dir, la literatura del Dostoyevski i del Tolstoy Pla. serien els representants de, del realisme. I Espanya seria un principi, potser, de Galdós, però un Galdós inicial, és a dir, que t'expliqui com és la història sense amagar-se És a dir, si un capellà a la història del Galdós s'enamora d'una noia i una noia s'enamora d'un capellà, que era un tema que al segle XIX era prohibitiu, doncs, doncs cadíssim... això es reflecteix per què passa uh -huh. i punt. Vull dir, o sigui, això no el realisme, no se n'amaga. Eh? Llavors, el Zolà i uh, era fill d'un uh, italià, uh -huh. el pare italià, la mare francesa, i aquest senyor, més endavant de la seva vida, ja ho direm, uh, va passar del realisme a una altra situació una mica més crua de la realitat. És a dir, hem dit que anàvem sempre al contrari. Sí. El realisme i el naturalisme que es van succeir i van conviure durant una sèrie d'anys, no és que sigui la llei del pèndol en aquest moment, sinó que... El Zola va dir, aviam, la realitat que estem vivint ara, amb els estudis, per exemple, que tenim en aquest moment de l'evolució de l'home, amb tota la teoria de la ciència que està evolucionant, mm -hmm. ell va voler barrejar tot això que estava passant, com altres escriptors de ciència i ficció en el seu moment van fer, sí. i ell va dir, doncs tot això mm, ho he de reflectir la literatura. I llavors van agafar la realitat que tenien els realistes, però endurint-la. És a dir, ara he de pensar aquesta gent que és borratxa, drogadicta, eh, prostitució, eh, els, els lladres, els assassins, aquesta gent per què ho són així? I llavors va agafar... Eh, el, el que ell considerava el determinisme de l'home, és a dir, que una persona neix eh, segons l'herència i segons la situació on s'ha educat, aquesta persona té unes actuacions a la seva vida que ja li venen predestinades. Uh -huh. És a dir, tu no pots lluitar amb tot això, i llavors va aplicar a les lleis darwinistes amb, amb, amb el que seria la teoria de Darwin, amb tot això, i aquest senyor considera que els seus personatges han d'actuar duna determinada manera perquè no poden evadir-se de la realitat a la qual estan convivint. Yeah. I el Zola don's va fer això, però és que això va passar fronteres, va venir a Espanya, que tenim representants i ja en parlarem i també vam tenir uns grans representants a Catalunya del naturalisme. Uh -huh. I per això he agafat el Zola. Doncs el Zola no em vull enrotllar massa. Aquest senyor eh, va tenir problemes perquè quan va morir el seu pare van tenir un, un, grans problemes econòmics a casa seva. Eh, ell va, va, va suspendre, a més a més, els dos anys de batxillerat i va decidir que si la seva mare, sense el seu pare, no podia viure si estava unes mans que portessin diners a casa. Sí, s'havia de posar a treballar. S'havia de posar a treballar. Ell, mentre anava a escola, va compartir aula amb Mm, ni més ni menys que amb el Pol Cezanne, amb, amb el Monet, amb el Sisle, amb el Pissarro... I, I què passava? És, Estava en un lloc. És, a dir, no, no, és, és que era el, quan eren adolescents sí. com vivien tots a la mateixa classe. Dir, era l'ambientillo que ell tenia. Hauríem eh, de conèixer moment. el mestre de, de tots ostres, aquests, sí, aquests genis, no? sí. perquè potser... I imagino que aquest senyor s'hi aixequés al cap. No? No? I vaig pensar, ostres, jo vaig donar classes amb tota aquesta gent aquests que no són no? genis. No? Mm. Doncs aquest senyor, l'any 62, ell va néixer el 95, eh, va treure va començar a treballar de dependent a una de les lliburies més importants de França, que és l'Aixet, que és una, que ara aquí a Espanya també tenim de l'Aixet doncs, la revista Keller, uh -huh. n'hi en moltes, encara perdura, eh, i va escriure la seva primera obra i va fer, mmm, col·laborava, com la majoria d'autors del seu temps, amb seccions literaris de, de diversos diaris. És a dir, que va deixar els estudis, però tot i així doncs no, es, va, no va deixar la cultura. O sigui, va tenir cultura, relació sempre no? amb les lletres. A Llavors va ser quan eh, ell es va, es va indignar per una sèrie de manifestos que van anar bé antisemites, uh -huh. eh, no gosava manifestar-ho públicament, però fins que al final sí que va començar a escriure articles eh, a favor de, dels jueus. Això li va guanyar una sèrie d'enamistats i fins al que ja havíem comentat en aquest programa, que el 5 de gener del 1895 la degradació pública del Dreyfus doncs, va fer que al final ell escrivís el famós eh, article a l'Aurora que es deia Jaquís, Eh, que va ser una carta del president de la república i tot això es va guanyar tants enemics de tal manera que va haver d'anar a un judici que li van caure de multa 7.500 eh, francs del moment i que li va pagar un, un autor per ell. Però ell per, va haver de marxar a l'exili, en concretament va a Londres, per evitar anar a caure a la presó. De tornada doncs va continuar articles sobre el mateix tema, una persona implicada i el 1902 es va morir fixiat a casa seva diuen que perquè una xemeneia no estava eh, com hauria d'estar. Tot i que sempre s'ha dit que aquesta mort que es havia considerat accidental podia haver estat un assassinat perquè els enemics que s'havien guanyat amb el cas Dreyfus podien ser que l'haguessin mort. No es va poder saber del tot i, i les investigacions que es van fer en aquest sentit mai van donar una resolució doncs, si havia estat assassinat o va ser una mort accidental. Déu-n'hi-do, no, la vida? déu nhi Sí, com sigui, aquest senyor eh, es va, el van enterrar al, al cementiri de Montmartre, abans de dir la meva passió per França. Si algú eh, va a París, té diverses excursions fora de, de la ruta habitual sí. i una d'elles és dels cementiris. És a dir, el cementiri de Montmartre el cementiri de Montparnasse són dos cementiris que un no pot deixar de visitar si va a París. El cementir de Montmartre ara ja no hi és el sol allà, però el van ser enterrat. Si algú vol anar a Montmartre, per part de que és un lloc eh, idíl·lic, vull dir, a part d'anar a veure la plaça dels artistes, un va cementiri i pot veure allà, mm, no sé, des de l'Elisadora Duncan, a Chopin, pots veure a la George Sand, eh, multitud de tomes. I de el van tomes. canviar de... El van canviar perquè van passar l'any 1908 al Panteó de París, ah. el 4 de juny. Doncs, eh, el Panteó és un lloc que jo, quan vaig a París, és potser el meu lloc de peregrinació obligada, no sé per què... M'agrada tant el Panteó. El Panteó és un lloc que, per mi, és un lloc magnífic. De París, un edifici del segle XVIII. Mm. Eh, té forma de semicerca, la cúpula. Eh, hi havia un escrit a la façana amb un principi que deia els grans homes de la pàtria, en agraïment, no? Els homes de la pàtria. I allí han enterrat 65 personalitats eh, de franceses. franceses. Però d'aquestes que, que hem estudiat i que a mi em mereixen doncs una mena de veneració. És a dir, és el fet d'anar a veure la tomba que estan allà dintre, els seus sarcòfags allà, i pots visitar, no sé, Voltaire, Rousseau, Víctor Hugo, la Marie Curie, l'inventor el... del braile, el Dumas, el Zola... Clar, i tu visites allò allà dintre i et quedes bocabarat. I després, eh, l'Antoine de Saint-Exupéry, l'autor del Principito, del, del Petit Príncep, Mai van trobar les seves restes, per tant, no va ser enterrat, però sí que allà se li ha fet, doncs, com si... Sí, un, una representació. Sí, una làpida on diu eh, si estés en algun lloc, estaries aquí, no? I, i després ja, des de l'any 1851, tots hem, hem llegit o, o hem sentit a parlar del pèndol de Foucault que va escriure l'Humberto Eco, mm -hmm. doncs, al Panteó, es va fer la, el Foucault va fer la prova d'aquest pèndol que demostra que la Terra gira. Sí. I, I si vas a visitar-lo, doncs, a la primera planta, veus això era una església que es va desacralitzar, després es va sacralitzar, després va donar treu, la... segons els diferents règims, però ara tu vas i és, i és al mig de la basílica, tens un, un, una corda llarguíssima, i a més de tot doncs, hi ha un pèndol i hi ha tots un, uns pivots a terra, que són les hores, no? com si fossin minuts, uh -huh. i llavors veus que el pèndol va oscil·lant i si et quedes una bona estona veus que eh, de tant en tant toque amb una balisa d'aquestes que cau a terra i, i després en toca una altra i en toca un altre. qual cosa et demostra que la Terra gira. Eh? No, no, tot això seria molt llarg d'explicar però dir no està fet a minuts i segons del, del dia perquè això està a París. Si jo estàs al pol nord, doncs la rotació de la Terra seria una altra clar. i no trigaria tant, aquí potser triga 36 hores a, a mm -hmm. donar tot el Tom en canvi el Pol Nord potser en trigaria Aniria 24, no? vull dir, seria això. Per tant, és important el Panteó vull dir, i el van traslladar aquí perquè jo crec que és on ha d'estar. Sí, ara se li ha fet l'homenatge bé, ara. Sí, sí, Quan hi va haver clar... el canvi, es va fer l'homenatge tocar li pertocava. Ah, llavors, anem ja directament a, a l'obra que intentàvem de parlar, però jo mai puc separar una obra de l'autor perquè penso que, que tot va molt lligat. Vull dir, tot, tot forma part d'un... És com un regal. Quan te donen un regal, si te'l donen tal qual, té el seu valor. Però si te'l donen embolicat, te'l donen un llaç <ríe> i un paper... El vull packaging. Dir, jo, jo penso que és important. Jo menjo, penso. Sí. Eh? Doncs els quatre textos que hem dit que aquí són molt diferents, ja han dit que a vegades la mort és al principi, a vegades al final, a vegades és l'excusa, uh -huh. eh, doncs venen determinats per la manera en què s'afronta un el tema de l'amor. Eh, el primer de tots, que es diu el Capitán Burle, escrit Burle, és eh, parla d'un duelo. En català no sé, no, no, no sé com se diria, perquè no és un dol, no? El fet de, de, de fer un duelo, oh. tots els cavallers que van a Perquè un, a duel, un duel no és. És que potser és un duel. Un duel. No Igual és un duel. Suposo que sí, sí. eh? Una filòloga que no ho sapigui. Bueno, en fi, <ríe> doncs això és un duel que, un, si us ho explico així, sembla la mare de romàntic, però no, potser és la història més fluixeta del llibre, tot i que jo us he de dir una cosa. Després de tant temps de llegir literatura del segle XXI i del segle XX, he de confessar una cosa. Jo quan he començat a llegir aquest llibre, a les cinc primeres pàgines he parat i he pensat, que ben escrit que està. Oh, <laughs> m'he retrobat amb la literatura. <laughs> és que m'he trobat, és a dir, m'he sentit tan satisfeta, he disfrutat tantíssim, he pensat, quan tens feia que jo no llegia això. Una I cosa tan, tan ben escrita. Tan ben escrita. Tot i que és mèrit, evidentment, del traductor, també en part, però perquè no l'hem llegit en versió original. Però allò que t'adones és que hi ha un salt importantíssim amb el que s'escriu ara, però molt bé o que s'escriu. O sigui, que cada escriu... vegada escrivim pitjor. No, no, no és ben bé això. Jo crec que hi ha estils, no? Vull dir, segurament ara si llegim una cosa de la mitjana se'n farà molt feixuga, eh? però el segle XIX tenia una gràcia, Permís el segle de la literatura, la eh? uh -huh. part del XVIII que... que té el seu què, però el XIX, és clar, quan llegeixes una cosa d'aquestes on veus que la gent mm, buscava també les paraules i les expressions i cuidava també la llengua, el primer que he notat és això. O sigui, és dir, sí que m'ha sigut una exhalació però... de com ho trobava a faltar. Pensat, sí, a veure, els arguments estan bé, però, ostres... Les formes, està, no? Les formes estan molt ben escrits. Mm. O sigui, per tant, si algú vol retrobar-se una mica amb la literatura clàssica, aquest, i a més, com que són curtets, mm. es poden llegir un, saltar el fer-ne un altre, vull dir, no és que fa això. Molt bé, doncs això són una sèrie de personatges, eh, en concret són, són dos persones de la vida militar, mm. un que són amics... I un d'ells és Bidu i viu a casa amb la seva mare i el seu fill. I són pobres de misericòrdia. És a dir, allò que són, que és que no tenen res. I que el fred que et descriu que passen en aquella casa és que el tens tu. Si a dir, vas llegint allò i veus que aquella pobra criatura que està allà estudiant a la nit, intentant aprendre les declinacions del llatí i que la seva àvia, que és una dona estricta, severíssima, mm. si veu que el nen s'endormisca i cau sobre... Oh, li fot una cleca i li diu, acaba la traducció. I tu pateixes per aquell pobre xiquet i tens aquell fred perquè t'explica que són aquelles cases de pedra. O sigui, allò, gran. les descripcions també ben fetes que, que t'hi trobes, Home, no? i tant. I, i, I llavors veus que aquest personatge, doncs el pare d'aquest nen és un babau, és un tio que és de l'exèrcit, que sí, és a l'exèrcit, eh, els hi fot el que sigui, fau un contrabando, i llavors, doncs, el seu cap, que és amic seu, veu que està fent una sèrie d'asfalts i que l'enganxaran, que, que el pelaran, que el posaran en un judici, i diu, home, això no ho pots fer, però el tio tot això ho fa per què? Doncs perquè li agrada massa les faldilles. Uh -huh. I llavors el tio se'n va ara, amb aquesta dona, amb aquesta altra, i la dona diu, i a mi m'encantaria que em regalessis, pam, i, I ja l'he comprat. Ai, I deixa de banda el seu fill, deixa de banda les seves obligacions, deixa de banda tot, de tal manera que això arriba a una situació que acaba explotant, i els dos personatges, el seu amic que l'intenta tapar i advertir, i ell que, que recau sempre sobre el mateix, decideixen fer un duel. I llavors el duel és entre aquest seu cap, uh -huh. que és una persona aliciada, que va coixer, que gaire sí. arrossega la cama, i ell, que teòricament és una persona més jove, més forta i més valenta. Hmm. I aquí es tracta perquè un dels dos mor. I, i... I si d'entrada no sabem qui serà. No, jo no us ho penso dir. <ríe> eh? <I> llavors, <ríe> aquest personatge que mor, bueno, doncs és una reflexió, però que en el fons, és a dir, tots dos personatges saben que van a morir, Saben que un duel, qui el provoca... Perquè hi ha un moment que diuen, i si ho tira sa man darrere. Hmm. No, no, no, no. És a dir, aquest sentit de l'honor, de dir, la vida no importa tant i un ha de morir eh, per defensar el seu per honor. Per qüestió d'honor. I punt. I no té tanta importància. El que és mort val i, i l'altre ja se'n va a casa. Eh? Ja està. L'altra història se'n diu una autòpsia social. I us dic en català, tot i que us he dit abans que el llibre és en castellà. Eh? Està dividit en cinc petites historietes, que són divertidíssimes, i són com eh, les diferents classes socials enfronten la mort. És a dir, tu pots trobar una determinada contessa, una determinada marquesa, que tenen aquesta manera de, de dir jo he de guardar la compostura no? fins al final. Jo no sé si t'has fixat fins mai... Fins a l'últim extrem i tant. Que hem vist, per exemple, fotografies d'enterraments de diferents classes socials i hem mm. vist que hi ha gent a veure, ni uns i els altres, eh? hi ha gent que fa uns crits... I hi ha els altres que, que els altres ni una llàgrima, tu, ni una llàgrima. I tu dius, a veure, potser ni, un, ni tanto ni tampoc, però Clar. vull dir, hi ha gent que... La, aqu... Potser aquest exemple, aquesta una autòpsia social, seria exactament això que ara veiem per la televisió, és a dir, les diferents maneres de manifestar el dol mm. la gent que abans hi havia aquelles les planyideres no, exacte, que, es que fins i pagaven per I fer l'escàndol de plorar sí, sí, i de... Sí. Que... hi ha obres de teatre on es veu sí. canjament i a Grècia les obres clàssiques hi havia, hi havia les planyeres mm. que havien de cridar i plorar perquè s'entenia que si algú no cridava i es lamentava en veu alta és que no havia doncs, estat estimat no aquella prou, persona exacte. doncs aquesta és, un, és, un, és una història en la qual es va retratant cinc estaments diferents de la societat on es veu de quina manera la gent participa de la mort però està escrita amb molta gràcia i jo això m'ha recordat a llegir-ho. Mm, ja sé que és un personatge que la gent no, no li va marcar massa, però a mi sí que em va marcar, i va ser el Jorge Manrique. Les cobles a la mort de su padre. Sí, el mestre Don Rodrigo. Jo no me les sé de memòria, però jo me'n recordo que quan les estudiava o les ensenyava, hi havia un moment que les cobles deien que... O sigui, els rics, els més poderosos, el papa, els més pobres, tots tenen durant la, en la vida mil maneres de viure, però que al final tots morim més acaba morint. I llavors Tu pots tenir un diferent enterrament, perquè tu ets una persona molt important i et faran gran, un gran enterrament. L'altre no n'hi farà tant, eh, perquè són més pobres, o fins i tot l'altre no hi haurà ningú. Mm. L'altre dia vaig llegir una història que m'ha deixat relativada, que és aquest assassinat que ve a, a Lloret de Mar... De la, dels fills. Dels fills, doncs resulta que a no l'enterrament no hi havia ningú. Només sí. havia la gent de, de, de l'assistència social... I sí. tal, que havien anat. Bé, bueno, jo vaig pensar, fixa't, hi aquests nens, unes fotos de quatre dies abans rient i jugant a la platja... I tu dius, cadascú un... És a dir, podria ser un personatge d'aquesta autòpsia social. Eh? Vull dir que no us penseu que aquest llibre és tan antic. I en realitat està reflectint mm. el mateix. Però després, el que sí és veritat, és que encara que el diner marqui les diferències a l'hora de l'enterrament, l'oblit és igual per tots. Ja. És a dir, al cap d'un temps, l'oblit a tots els que s'han enterrat, mm. un els oblide. Siguis el rei, siguis el papa, siguis el ric, siguis el pobre. Clar, eh? passarà I, més o menys temps. No? Passarà però... més o menys temps, però l'oblit cobreix a tots els morts. No? I aquesta és la, una mica la història. Després hi ha una tercera història, i aquesta tercera història sí que us la vull, us la vull, començar, us la vull començar llegint, perquè és, és, sabeu que a vegades hi ha llibres que diuen que són divertits, el seu principi, sí. és a dir com el Don Quijote doncs la gent diu tal com comença el llibre, tothom se'n recorda no? Uh -huh. uh, en lloc de la manxa, uh -huh. bueno, doncs aquesta història es diu La muerte de Olivier Becaille, i comença i diu així M'ha fet gràcia perquè és un verb que jo no l'he no conjuguat mai en primera persona singular, i tant de bo no l'hagi de conjugar mai. És el verb morir. Ah. Vull dir, sempre diem morió, va morir, clar, clar, van, clar. van morir... Sempre el, con el conjuguem amb tercera persona del plural o del singular. No els, altres, els altres, els altres. Però, clar, primera persona singular és jo morí. Uh -huh. Per tant, morir un sábado a les 6 de la mañana, tras tres dies d'enfermedat. Mi pobre mujer llevaba unos instantes rebuscando ropa en una maleta cuando, al levantar la cabeza y verme rígido, con los ojos abiertos y sin un soplo, acudió, acudió creyendo que se trataba de un vaído, tocándome las manos, inclinándose sobre mi rostro. Tras lo cual fue presa del pánico, se puso a tartamudear y estalló en lágrimas. Dios mío, Dios mío, está muerto. Es decir, comencemos una historia en la que un personaje, esta es la más conocida de él, uh -huh. de estas historias, on explica la mort des del punt de vista del que s'ha mort. Del propi, tant, no? del protagonista. Sí. I això uh, m'ha fet, fet recordar, un dia us vaig parlar aquí del, del llibre del Màrius Sanpere, uh, el Gratacel, mm. que ell uh, porta un mort uh, a casa seva i el té durant molt de temps i acaba parlant. Dir, I que guarda És una mica llit, la ironia no? de jugar amb la mort, no? De parlar amb la mort i mm. l'amaga sota el llit. Continua un altre fragment, diu Diu el personatge, ¿era esto pues la muerte? Este singular estado de torpeza la immobilitat de la carn mentre la intel·ligència seguida, seguia activa acaso mi alma s'estava se demorando en mi cabeza antes de echarse a volar és a dir és una cosa que ens han preguntat tots mil vegades és a dir quan ens morim te n'adones realment es tanca un interruptor que, en tots els sentits clar, què et passa no? el cor és desen... però i el cap? Uh -huh. com ho saps que el cap perquè ningú bueno, pot explicar-t'ho. Són els grans dubtes de, de, de l'ésser humà, no? Que, per tant, ell plasma... Després? A veure, això, això que està dient aquí és el normal. És a dir, sí. jo m'he mort, però aviam... Jo estic sentint tot, ho estic visquent tot, no? Uh -huh. En un moment diu... Era esto, acaso, la muerte? Yo me había imaginado una noche más oscura, un silencio más pesado. des de muy pequeño he tenido miedo a la muerte. Vull dir, com tots. Com tots. i però això i... et parla ja l'esperit mort, no? O sigui, et parla l'esperit real, realment et fa reflexionar sobre, sobre el què... I eh, hi ha un moment d'aquesta història que ens fa reflexionar que diu que jo és que això Això em passa cada dia quan escolto les notícies. Diuen, per exemple, s'ha posat en marxa una màquina de neutrons que ara s'ha de veure com funciona i d'aquí 10 anys o 15 veurem els resultats. I clar, quan tens una certa edat, dius 10, 15, 20 anys, ves on serem d'aquí 10, 15, 20 anys, no? Jo quan una cosa li donen un llarg termini, sempre penso... De A ver, no li seré, o potser no tindre el cap prou clar per per saber què passava a valorar. ho no? I llavors aquest, aquesta història fa una reflexió sobre aquest tema, per tant mm. jo, jo m'he sentit identificada amb el que diu he vist que són històries molt vives i la última de totes que no, no cal dir, és una és una història sobre una parella d'enamorats que va fer la Lluna de Mel amb una part de França perquè allà on se queden tenen por de que passi una desgràcia i que hagin de morir i llavors allà eh, o sí sigui, ja sortim de que no volen morir per tant la mort com a protagonista sí. i llavors allà on van a passar és còmica aquesta última, és divertida el marit es vol quedar, vol tenir una criatura i llavors un metge li diu mira, tu si vas i menges moltes closques, és a dir, menjar de closca mm. eh, això favoreix la fertilitat i doncs el tio es passa el dia menjant coquilles, que diuen ells, no? Closques sí. I la dona, que no està per la labor, i pensa, sí, home, jo de què? Jo no ho de, saps? <ríe> Deixa't estar. I ella que fa perquè tot això no tingui un final com ho hauria de tenir. Vull dir que és una mica una crítica mm, de, de les relacions humanes, però en pla, en pla divertit. Doncs tot això és el que trobareu en aquest llibre, que és un llibre molt curtet, perquè sí. és un llibre que té 100, no arriba, mira, 150 pàgines, 150 pàgines justetes, que descobrirem una manera d'escriure del segle XIX, però que potser la trobarem molt viva actualment. És a dir, el jovent potser no s'hi trobarà tan distanciat i els grans potser recuperarem una mica la literatura que ens agradava abans. I els temes ens faran pensar en coses que nosaltres reflexionem dia a dia. I que forma per part tant... de la vida, perquè què és el que més forma part de la vida Home, i el amor. que dèiem per tothom, no? És que no hi ha... Això és el que una ens uneix intent... a tots. Exacte. Per tant, jo crec que és un llibre altament recomanable. Un llibre desconegut, un llibre que segurament als llibres no el trobareu, i és aquell procés llarg i tediós d'anar al llibreter i dir-li, em pot demanar aquell llibre d'Emili Zola i l'Arte de morir? I de quin editorial? L'Olivo Azul? Molt bé. Nosaltres hem donat les referències o sigui que ja es pot anar fins a la llibreria i demanar-lo, no hi ha Val la pena, val la pena, aquesta gent ha arriscat molt fent aquest llibre Doncs Emil un dels clàssics i amb una novel·la no tan clàssica perquè en aquest cas és de l'Arte de morir que són quatre narracions curtes i que reflexionen sobre la mort Doncs bé, Dolors, moltes gràcies A vosaltres, bon dia